Ba oso ondo dago, oh, jendia ez joateko, ba, kilometro 0 hori eta ekologikoa eta bertakoa garrantzitsua da. Hala, ere inber dute lan hori, eh, lagundu ber dute horretan. Eta, eta orain behar dana gian da, ba, ea beste talen bat sortzen den horrela. Zer, bueno, jende asko interes eta erakusten ari da eta galdetzen ari da. Baina, lurko puru bat dago, lurko purori mugatuta dago. Ni goain hogei familietu zaskia hartzen dutena. Hortik gora e, jende gehiago likatzeko ba, lur gehiago behar da. Eta ondarri binez da, rexaurkitzea. De. Interesa? Familia gehiok interesa gertu dute edo? Bai, bai, ni... E, Bestekin ez dut horrein dikitzei, baina ni berroi bat korreo jaso ditut Osea, erantzaten nahi nahi... Gau baino, ez ezkoa esan mardezu, azkenian, ez? Eko izanera berako bandak eta bai, bai. egiten da e, Lurren kontua beti, betikoa da, lur pribatua daude Lur publikoak batean zail eta bestean... Okerro! Da, eh? <laughs> bai, bai, hori da... Talurra muga ba, muga muga du. Muga du. Eh, metro, pues hainbeste aldu ekoiztu. Ez da fabrikak bat bezala ez, beste makina bat erosita tornillo gai etera, funtzionatzen. E, eta urtearen arabera ez, eh, otsatut e, plangitza bat baduzuela, baina gero emaitza berbada ez da esperotakoa beti. Claro, e, veo la carga asko hartze baldizu, o sea, zaski asko hartze baldi baituzu, gero kumplituin behar dezu, gustatzea mm -hmm. daizu kumplitzea, ez, ez azte batzutan ikustea, jode, ba, eskasa biltzala, ze mm -hmm. jartzen de, eta ez da, niretzako bintzat ez da batea txeguina mm -hmm. biltzea. Modu bat askien e, banaketaren kontuan ba, e, dinamika horretan sartzea, beste aukera bada behar bada, ba, azokara hor ik ez ikestuenaren ez, edo, ito, ez dakitago, jende berdina da? Eee, bueno, jende berdintxua da, askok, e, ba, azoka ez dira saltzen, baina beste askok ez dira saltzen, Horain larun batetan itenegea azoka San Pedro Kalean, eta jendia ba, bueno, eskartzen ari da, klientetan jo ari da, ba, bazen garaia eta ez luzatzen ari gara, da udan bakarrikan izatezen. Baina, klaro, azte azken goizetan ja oso jende gutxi daka, oso laun gutxi daka etortzeko aukera. Eta hortako askok saskia hartzen ari dira. E, kontsumo ere du edo o, o, o, oituren gatik berra da, aurrut egi edo beste arrokin. Bai, gara. bai, denetarik dago, mm. bai. Baku itxabera rasoia ditu, no? jendea dakana oso kultura soziala eta politikoa horreatea behar dugu, saskia hartuko dugu Beste batzuk ordu ez dutelako, beste batzu ba, osasun garri eta janei dutelako no? bueno. bestean biharre itzaldian parte hartuko duzu, horren gozaraz dakit itz hartuko duzu ba, pixkat zure proiektua eta eredua azaltzeko edo bai hanego era. Daitez ere izango serineko genteari hurbiltzeko eta bereziki ba, dinamika honetan sartzeko edo sartzekotan baldin bada, baldin badu. Bai. E, zeintzu dire abantailak? Abantailak ba osasun txugango zuela, bertako ekonomia sustetuko zuela eta eta bueno, pues estakit, bizi bat eta ba, laguntzen hasi hala aurrera eramatera, A mí es Vale, Suri